Докато Русия обстрелва систематично с балистични ракети и дронове суверенна Украина, ние виждаме и че далеч от Европа, в Северна Корея, изстрелва по-малко, но пък периодично ракети, правейки опити да провокира Южна Корея. Колко далеч всъщност е Южна Корея от тревогите на Европа и на света, двете горещи войни в Украина и в Близкия изток, или на практика на полуострова могат да се видят всички световни противоречия, като в капка вода. Ще започнем с този контекст на глобална несигурност, задавайки си този въпрос, защото България и Южна Корея имат вече 34 години дипломатически отношения. Те са установени след падането на Берлинската стена. Добър ден казвам на негово превъзходителство, посланника на Република Южна Корея, у нас Джон Гинбе. Здравейте! За да в ефир разчитаме на госпожа Ли Сънън. Благодаря ви. Да започнем наистина с този въпрос. Как се отразява тази глобална световна несигурност, за която говорят а, политическите анализатори в целия свят на Южна Корея? Във който е възможност, във който е възможност, във който тъй като Корея е ориентирана към износа, економика и има много голяма зависимост от чужда държава, съдвата ние винаги останем будни и да се адаптираме към промените. А, как бихте определили ситуацията на корейския полуостров а, сега в навечерието на парламентарните избори в страната ви, те ще бъдат през април. Хамбунтиумсаол, чонса на рапту, яртин в Корея има оживен публичен дебат пред изборите през април, което е важен процес за една жизнена демокрация. А колко сериозна е вероятността от гореща война между Северна Корея и Южна Корея, според Нью Йорк Таймс, севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Вероятно се чувства окоръжен, тук цитирам Нью-Йорк Таймс, заради разширяващото се партньорство с Русия, а не отдавна той определи отношенията между севера и юга вече не като роднински или близки, а отношения между две враждебни страни, цитирам, две воюващи страни, пак цитирам Ким Поканго, Покън го амаджо орен кеуме бичо Въз основа на дългогодишния ни опит в отношение с Канадъра, ние вярваме, че ключът към поддържането на мира е силен национален отбранителен капацитет, както и че няма нужда да отговаряме на всяка дума и действие на Канадера. Каква е вероятността, обаче канада, Северна Корея, както ние популярно я наричаме, да се опитва да повлияе върху изборите, които предстоят през април в Република Корея? А, виждате ли някаква връзка с този опит а, за покушение срещу лидера на Демократическата партия? Чинанджо хангуги Хасан Груджучан, и Чензаг и Есо, Радев, Тетуния Както каза президента господин Радев на срещата на върха за демокрацията организирана от Корея, чрез видеоконференция миналата седмица, трябва да останем бдителни срещу невярна информация преди изборите. Подобни опити на Северна Корея за дезинформацията са се случвали в минало и южнокорейски народ няма да бъде заблуден от тях. А как ще се отразят американските избори върху страната ви? Чувства ли се така отзвука от американския дебат при вас? 동мени, 경제적으로도, 아, 방향이, 것이고, Тъй като Корея и Съединените щати са военни съюзници и имат близки економически отношения, посоката на американската дипломация ще засегне в Корея и се очаква Европа да бъде подобна ситуация. В крайна сметка, какво прави Република Корея, чиято територия е почти колкото тази на България е една от най-иновативните економики в света, петия най-голям световен износител, имате ли някакъв а, отговор на това, какво, какво дава предпоставки за корейското чудо? А сучу чудоянг Чонг Чек и Вярваме, че силата му се крие в ориентираната към износ политика на правителството, усилията за трансформиране на страната в технологично напреднала държава, заедно с страста към образованието и силната устойчивост при реагиране на кризи. Сега, заради изделката с Аецко-Злодои ли се осъществи първото посещение на председател на парламента на Република Корея в България? И Вие очаквате ли допълнително да се увеличават икономическите връзки с България? Кукът <ръпът> е изяващена и банкмуната ми е ежендео и съцима, и бън банкмун ге ги е, хангук къвът въй вънженчинчурето е съя ги харсо и съцима. Къдължи губи жаднъкчаро мани айляжи, чиман, Хенде Гонсъри, Хенде Проенда и Шизагико, СЕГЕ Шибири Гонсъри Сакрил Уанджанпун и Уирана Шивчаг и Хаджигуико, Ибене и Проект Джинчураге Демен, България Хенджи и Киев, Като Хемля Хагу, Тоуталманен Хангу, Крилашия Акияпи, България и Ханджи и Милхаджигите, Къширагу, Сенгамида. Посещението на председателя на Национално събрание на Република Корея в България беше предварително планирано, но предостави възможността председателя да обсъди участието на корейска компания в изграждане на атомна електроцентрална в България. Попреки, че Hyundai Group е добро известна със своите автомобили, а, автомобили Строителна компания Hyundai ENC е дава началото на бранда на Hyundai Group и е класирана 11-то място а, в света като световнато строителна компания и на второто място в сектора а, на изграждане на атомни електроцентрални. Ако корейска компания има възможност да участва в проект в Айц козу очаква се повече сътрудничество с български местни компании и се очаква повече корейски ай, азиатски компании да 표여받아들 관심 캄보디아. 그다음에 드브 스타 현대이 수력 원자력. 어 현대 건설은 한국에서 원전 20기를 건설하였고 지금 4기를 건설 중이고 아 UAE에서는 4기를 어 성공적으로 어 감량한 실적이 있고 또 주어진 공기와 예산에 맞추어서 어 해, 공사를 할수 있는 어몇안 되는 기업입니다. 그 AP1000100을 제공하는 웨스팅하우스와는 현대가 전략 협력 협정을 맺고 있고 아, 과거에도 쭉 함께 협력해 왔습니다. Hyundai ENC е изградила 20 атомни електроцентрални и сега в момента строя 4 атомни електроцентрали в Корея. Има опит в успешно участие в проекта в изграждане на 4 атомни централни в обеднените арабски мества и една от няколко компания, които има капацитет да изпълнява зададени времеви и бюджетни условия. Hyundai ENC има подписано споразумение за а, стратегическо партньорство с Уести Хаус, който ще предоставят Apple 1000 на България и двете компании има а, отлично сътрудничество. Сега един такъв а, въпрос, а, който Изниква изради нестабилната политическа ситуация в България една страна като Република Корея безпокоили беспокоили се от политическата нестабилност в страна като България. 한테는 한국도 원자력 발전에 대해서 제금토한 적이 있었지만 현재 우리가 닥친 기후 변화 감안할 때 원자력 발전은 녹색 에너지 전환을 위해서 현실적이고 불가피한 선택이라고 생각합니다. Преди време Корея също беше в процес на преразглеждане на производството на ядрена енергия, но в настояваща ситуация с изменението на климата и зеления проход, производството на ядрена енергия изглежда неизвежен и реалистичен избор. А, ако ви разбирам правилно, смятате, че стратегически въпроси като какъв тип енергетика не зависят от политическата ситуация. 상황이야. 그러니까 정치적인 상황에 상관없이 원자력은 전략적인 선택으로 보신다는 말씀이신 거죠. 지금 한국의 정책은 원자력 발전이 전략적인 선택을이라고 생각합니다. Сейчас сейчас наше правительство мислит, что производство на ядерная энергия реалистичный выбор. Уху. Въпреки, че в миналото е имало и успорване на ядрената енергетика от Корея. да Да, сега точно така мисля. Сега Южна Корея е една от малкото страни, които са толкова развити и също времено с това имат голям бюджетен излишък, а не дефицит. За какво използвате бюджетния ви излишък? 결국 이거는 우선순위 문제라고 생각합니다. 한국은 전 세계적으로 이스라엘 다음으로 R&D에 많은 투자를 하고 있고, 국방비는 GDP의 약 2.5%를 차지하고 있고, 무엇보다도 교육도 아주 높은 우선순위입니다. Това е въпрос на приоритети. Корея инвестира най-много научно, изследователска и развойна дейности след, Израел, дейности след Израел. Разходите на отбраната са около 2,5% от брутен вътрешен продукт. Корея също се фокусира върху подобряване на нивото на образование. Имате споразумения за свободна търговия с Европейския съюз а, от много години. Какви са всъщност като цяло отношенията с Евросъюза и в кои от държавите членки имате най-видимо присъствие като експорт и като и инвестиции? Юнан, Ченгче по Мана Нира, Кенгебу Бунеса до Хангу Какимиран, Гангера Хачуко, ЮНЕС до Юго Кадран, Кукчесанеса за Хангука, кой Юсан Тио Петя на EU 독일, 있는데, Европейски съюз има близки отношения с Корея не само в политиката, но и в економиката. А ОНЕ-то показва почти сходни модели на класуване по международни въпроси с членове държави на Европейския съюз. След страните от Европейския съюз тя изгражда активно търговски отношения с Германия и Пължа, а България и Балканския регион също се очаква да се очертаят като стратегически партньор на Корея. Какво е присъствието на българския бизнес в Южна Корея? В какви области? Съвсем накратко? България на Хангук е 아 장미와 요거트로 알려져 있고 최근 불가리아 와인과 음식도 유명해지고 있습니다. 그리고 IT 관련 기업도 한국에 진출해 있는 것으로 알고 있는데 IT 및 첨단 기술 분야도 발전 잠재력이 큰 것으로 생각합니다. България е позната на корейците с розата и кислото мляко, но напоследък се популяризира с вино и храна. Освен това, разбирам, че компания, свързана с IT, също навлиза в Покорея. Областите на IT и високите технологии се считат за такива с голям потенциал за развитие между двете страни. На практика ми говорихте на въпроса в какви области според вас могат да се развиват икономическите и търговските връзки между двете страни с едно изречение 네. 후보 빅터들을 뜁니다. 아 마르산드린 IT 외에도 에너지, 자동차, 의료 기기 분야가 아, 발전 잠재력이 높다고 보고 6월 불가리아 플로브디프에서 개최되는 헤무스 방산 전시회에서 양국 간 아, 방산 분야 협력도 강화되기를 기대합니다. В допълнение, че смя, че енергетика, автомобилно строество и медицински инструменти и, и, и отбраната индустрия има високо потенциал за развитие. Очаква се сътрудничеството в отбранителната индустрия да бъде засилено чрез изложението HEMOS, което ще се преведе през юни. И последно започнахме с термина за глобална несигурност. Нека да завършим с въпроса за световното разделение между демократични държави и диктаторски и автократични режими. Ако се влезе в остра фаза на подобно противопоставяне, ваше превосходителство, как виждате ролята на Република Корея, Южна Корея, както ние наричаме? Хангукън, когъл, оди и Суэгукъсо, когнягукът ден мёд анденен нара, за 아, 산진국과 개도국 사이에서 어떤 교두보 역할을 해 왔습니다. 아, 갈등을 어 예방하고 긴장을 해소하는 것이 외교의 역할이지만 자유, 민주주의 그리고 규칙에 기반한 국제 질서에 대해서는 확고한 신념을 Корея е една от няколкото страни, които преминаха от получателя на официално помощ на развитие в страната донор, и възоснова на този опит Корея изигра ролята на свързващия мост между развитите и развиващите се страни. Въпреки, че ролята на дипломацията е да предотвратява конфликти и да разрешава напрежението, ние вярвам, че трябва да има твърди увеждения относно свободата, демокрация и основания на правила ред. Т.е. знаете какво носи това за развитието. Много ви благодаря. Негово превъзходителство посланника на Република Корея у нас Джон Гин Бе за превода в ефир. Благодаря на госпожа Ли Сънън. Благодаря ви.